دا مقتول نه ده کله سره کی مرشي ده مرکی کی به اجل هی پخپل نیټه ایل وقت آغا وقت چا مقدر دی لی موت هی د مر مر د ده پاره مون دا د خدای د چې کوم وقت مقدری اون پا ممری اونت مخکی کی یا کی گی ان پاغه باندې ممري او نه ته مخکې کی یو دن څو څو کیږي ا باج موت دی من ان الله تعالی اصل کې نو څخه د من ان العبد من ان له و العبد قد قطع عليه الاجل انی هټایه په کټه مولانا માતા سوچ کاوی و الله تعالی لیکلی چې د دې سړی با بیا کا له و مری و یا رس قاتل ظالم راغی دا سړی ویش ان العبد قد قطع عليه الاجل و دی عبد قد قطع د چا خپل د اجل الله لک ملګی دل کم لک بلګی ان شاء الله تعالی قد قتا عليه الاجل قاتای د چا په وکړا د اجل او نیټه ول خلاص کړه نو د دې پنځ قاتل د مغیّر دی د تقدیر د الله د دې پنځ قاتل مغیّر دی د تقدیر د چا د الله د الله تقدیر چا بدل کړي دی وایې وایې دی قاتل لا ناموږو ان شاء الله تعالی حکم کړل به اجال العباد په نیرټو د عبادو علما ولما بنا په هغه چې د خبره معلومه شې له من غیر شک یعنی په غیر د تردید نه دویمه آیه شریف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اذا جاء اجلهم لا يستخيرون ساعه ولا يستقدمون آیت تا گو را وی کنه یو سریع جل رایشی که نمالا نا نو لای استا خیرون اصا یو ساعت رستو بیگیم دا ولای استاق دیمون مخی کلیم نیشی دا بود دل اصی خودش هر مولی زکن تی دیپ گیری گی در پوکی پکی و یوری پکی بس چی سمولیم زن پسی سلور وارا دروازی بن کی دا اسی یره دا یوی ه میټه چې دغه لاافونه سااعتن والله ولا تقللیمون نوو کږي او نه ټیک ته حفاظت انتظمات ځان د سونډه طرېه پهغیبانې به عمل کوي حفاظتی انتظ سنت طرری غ غبانه به عمل عملی لیکن دومره چې یاره هغه سباب دومره مرتبه کې ګل چې بس دا زما د اجل. دا کالکولو ادا مخکی کولو روستکولو زراعی آئی بی نو دا سا قسم خبره نیشتی پا دی آیت بانی مولانا آغا مشہور اسکال لے اوطار سو تمادون بی ازا جا اعجالو هم کنا چنیتا راقورا سید راغلا لایست اخروب روستو کهده نیشی نو سوال داده چې دا خبره خوٹیک تا چې که راغلا نو سویت نسی نیشی کهده لی خو ده دیسه مطلب دی چې ولائه استقبیمون یو سڑه د نیته نه مخکی که ده يو هم نشی یو سڑه د نیته نا مخکی که هم نشی ده ده سمانه با روس تو که ده غشی ولی نیته یو رز یو ځل رالا مثلا زمان نیته پاو کم ده پاو کم نهان نو د پاو کم نو خود سنو شما مخکی که ده دنه تر غس شنو بیا ولسم ټکم چې لمن ټکم تر ازيسا بیا خو امکان لري کنه نو دا والا صاحبون کولی کې خدای والا استخدمون فرصت نه لږي خو شوږي جواب د دینه زمون علماء کرامو ډیر جوابونه کوي ډیر جوابونه یو جواب درته لیکه اذا جاء اجلهم اذا قرب اجلهم اذا جاء خروبا کلچی نزدیشی لکه عرب و جا شطا ورا را غدامت لم نیچی و سراغه یعنی خروبا سیشه شو نزدیش یا جو زمان علماء دار کنی دوان جواب دار کنی ازا جا اجلو هم کلچی نیتا نزدیشی نکی سڑه مخکی که دیشی او نا رستو که دیشی و سکتا چه موقع نیز دیشی نو بیا ده مخکی کدل ممکن دی نو ولای استقديمون ذکر شده چه که که دیهم نشی باش شده یو سڑه میتا پاو کم دا نو پاو کم تا چرا برسی جی ولای استقديمون اچی ورلا رسی دلی نیدی پاو تا خو امکان د هر کی شي شي کنه. قریب شي پاو کم تا نه چې قریب شي پاو کم تا مخ ته ورشتو کېدل بیا او مطلب ادارې کراو رسیدي کې نشي مقدم کېدل ورشتو کېدل. ځان دا اذا دا له هم دلته کې دا عجل دا په معنا د عذاب شره دی. اذا جان اجلهم کلچ راشی عذاب اے عذابون راشی نو خلق مختی که دے اور اس تو که دلے بیا نشیدائی مطلب دے نیا که نا عذابون او در اجنوی کستاتی که دی نو د خلق کو یوانیٹای کستل در ارشدی عجل ځان ځان لے که یو اجنی نبیان اجل مفرد والی ذکر شو اجال والی نی ذکر که ده ازا جا آجالو خدا ازا جاوی اجالو هم ذکر شنو اشاره شو ده خبری تا چه مراد ددین اغا عذاب مستاصل اغا عذاب چه بیخ کندی کونکه حرچون کارتنا مراد درام ازا جا آجالو هم لا استخیرون ساعتا ولا استقدیمون دا ولا یستقدمونا ولا یستقدمونا دا اصل کې جمله مستانه پر واقع شيرا په جواب د سوال د ساحل کې دا جمله مستانه پر واقع شي وره کیدا جاجلهم تعالی جن اترالا سره رستو کیږي نه سوال کې اې حکم مقدم کې دله هم شی او کني شید ولا یستقدمونا صدما کیدله څه جوړونه سره جوابدار دا وله خدممونه دا تختې په اضاجته اجللو همبانې اضاج دا په اخیرون اتف نه دی چې کله چې نیټر را شي نه به مخکې کېږي نه بهروسو کېږي نه کله چې نیټر را شي نهروو کېږوک وله تقمون د ولهونه دی په اضاج جلو یعنی وله مون څوک د نیټ نه مخکې کې نه شي د نیټ نه سرېشي دا نقصان کو دینه لازم نه ده سو پینزم جواب وش بینزم جوابدار هه چي دا ونه استفاده مون دا پره کې څرېو ده پارا د استهاله د عدم تاخره تا رستو کې دله خوب نه ټیل نه شي لک څنګه کې مقدم کې د المحال لک څنګه چې مقدم کې د لسی شي نو دا صرف بایان د استحالې د سلعه قرض استحالې د چاره چې یو سره روښتو کېدلې سوځاږي چې په استاګم جواب هدارې چې دا قانون دی چې کله بمصوخون علی کې وای یو مقید او اقتراشي او معصوب بعتد چې دا معصوب په غیر د خدمت نه معصوب په فغیر د چانه اغده سه لکتده سه وای جانی زیدن یو ملجوماتی راغلی اوراتا زید دو جمع پرز و عمرن او عمر نلورین دا چه عمر دن دو جمع پرز راغلی راغلی خودوانه دی خود زید دو جمع پرز او عمران گیدیشی پر بلورد کونشوی خود دان جواب کمزوره زکر کمزوره دی چه دا پا قید متاخر کی دیسی پا قید مقدم کې انده په مقدمه د اجازه، نو دا د څه دی غره یوم الجمعة، ای جاءني یوم الجمعة چه راغلې وراتره د می فرض دی اذن چه او امر الاصبح امرن د جمعې فرض دی ز کدا متقدم دی مؤخر مؤخر نه دی بلکې چېرے دا جواب کمزور دی څه شو جواب وو ان جواب یې داري کی دلطا دا دوانې دې لاستاکرون ساتن ولا دواړه کې نایدا د ادم تبدل د اجلنا دا دواړه کې نایدا د د اجلته سمو یوستکیه یا محققه ده لا دواړه کې نایدا د ادم تبدل د نیټه او د اجلنا دا و جواب اول جواب میکمو ارکه دا جاء په ماننه چاره دی دریم جواب مستور کې دریم دا تصویر غاې تقدیم جملہ مستانفرہ اې څوک شي جواب نه مخکې کېدې ونی شي هغه عطف نه دی جملہ مستانفرہ تلورم جواب کې د سبب استحاله د تاخیر ذکر کړي کې دا تاخیر محال دی لکه څنګه چې تقدم ډټې نه شي محال بنظم جواب دا عطف ته د اجازه په سر باندې نه پلایست تاخيرون سو جواب جوابو. او شپګم جواب کاه چې معکووفونه مقعید به قین یو ته پ وشي نو د دغه قیت نه لکه جاې زیدون یو ملک مع زیدون وامرون جوابو که چې دا خو فم ک کې داشي او مخ مکې نه بیابد دوواړه سره سی شي دلتهروتو دی که دلته که هو اجازه مسجد کنادا پیدا د چې دا مسجد راځه څه لکه جان یوم الجمعۃ زیدون و امر زړه دو جمعې پر دره راغلی اوس وړه چا دو پر دره راغلی مسال بیا ورته سوال بیا تشهره نو د دې د وژن خپل او بهترین جواب ووم جواب د دې چې دا د واړه کې نه د عدم تبدل د نهټه تاسو ګوره اکثر تاسو دا ش قسم سوالونه ډیرر زیات کللدي دوړاند د ما به تا راغ چې دا خبرې وختت دپل او دلیل نیولله معوتله بل هادی س پهغه کیا وارد دي دلیل نیولله معتله اگر که معتله خو دی خبرې ته ب ی و خصورت دلیل دی د دلل نیول ل معوتلو پهغ اد چې وایت دي په باخت چې په دی کېفی په دی کې چې بعضې اضافه کوې په عمررکې اضافه که پوام مارک 10 جا حدیث سره حضرت صوبان و رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا رد الفضا الا الدعاء دعاء قذارت کوي ولا يزيد في العمر الا الباء دا امام ترمذی را نقل کړي له او اضافه عمر کې څوک کوي یعنی د دینه دا اضافه د چاو شو د زیادت کې دا زیادت په چا کې کوي پوام مارک مړنه ماته دا سړې دے تقوادار سړې دے انه کارونه کینو عمر آتیږي مریږي او د دې بل عمر څه یې نه کم دی د دې بل عمر نه دینا پټول کېدل راځي دا ا عمل عمر بیا څه نه نیټه یا و نه ځ نیټه یا وا خدای به جواب ورکې جام درې چې نیټه یا ودا په دې ته یې ځا په دې باندې कि د الله په علم کې ورته دې بداني کیانی کوي کی نو ځکه عمر ورلا ډېر لیکلی او څه مطلب د الله علم کې راځي د دې سړی عمره لشکاله دي او هغه تداقطا وا چې دا سړی بنیکی امی ده د به د به موسکې او دښت کې صدقه به ورکي نزال الله تعالی ته ولي فل کې شي ده ها د عمره د عمر مثلا لشکاله خو په پنجوش شي شي نا سپورش نو دا نسبت د خینا چې لاله کلی 15 کال دي یا نس کال لاله کلی خدامو شروع کو نو غو بدل شو یا عملونه شروع کونه کلی 50 کال شو نه نه نه لیکلې شي وداري چې خپل مرداسته خدایب لیکي ان 50 نو 50 باندې ترکا خارخه لای شي راځي ته راو راځي نو به شي کیږي نو عجل خو یو شو کنه کلی 50 دي خدای نو داشو نماز جوابونه ته غره زما شریخ سره په کېږي په جواب د ټولو خلکو عمرونه یو رنگی کړي یار وایګنن شیا خبري وادله ده د ټولو خلکو عمر یو رنگی نه دا کافرانه نیکیانی کوي چې الله تعالی په پد او چې دې بداني کوي نو عمر یې دمړه ده ادا गोष्ट خبيث د دد پزون کې وخترتا نیکی اڑوته څور په حقوق له بعد کې هم چته نشته نو بیا یې د دې له دا وسه پورهسته جو و انا شیکانا ما زما زمندارaje چې دېته زیادت په دې حوالے سره دې چې نه کا مدن تل الله تعالی نیک کرونه تنډیر واخلي الله تعالی دا یو برکت پیدا شيری یو برکت دی په ځواني هغه د اعمالو د وزن شيکي دا برکت پیدا کیه ایوسوفیا عالم نه خبره کونه یو سوال په واره کې وي در هغه مدرسو نه هغه دغه تا د سرکو متفاوختو ځګر نه نا کاٹریے نے تم تک کما ولما و در شنہ ہم ور کو نا اتصف فرضان تعلق ساتھ در سوت شروع کا اللہ بڑے بڑے علم کی نورم برکت واچیدہ سنا کتاب اس گارے کے نہ سٹاپ دی جون کے بعد اللہ نور برکت بمواچ دیکھو اس کے نا درین لے مولہ معتزلہ حدیث سے ابتداد طاعات اضافت کچرتدا د مایت په خپل اجل نو بیا به مستحق نشي قاتل د زم او نه د عقاب نه د دیات او نه د قصاص ز کنه د موت تمخصل په خلقي د په خلق کولو د کشفه نه پټه مولانا ماته سوال زه د امر امر علاجه شزدي مرته نو دنیا کې د عمر مستحق به زم ده کنه دي چې په غیر د سوجه وجه لري به په اخرت کې مستحق د عقاب ده که دي دې او دا رنگ دنیا کی قتل خطا چکره بیت بکی که نا او دا تعمد نو قصد بکی که نا بکی دا ټول کارونه بکی گی نو بیا خوچ داغا نیٹا من دا غوادونی واجیب انبری نو کعامر نای وشتلم دی امرگی دا نو مطلب دارا چهه داغا نیٹا من دا غوادن دا خودس تغییر نو کعامر دا دا پنیٹه که نو دتا ولی دا سزاگان ملوی گی بیا دا دیوی خان وہی کدی عمر شپخبل نیټین بیاو مستع قاتل نی د زمونه د یکا باندې دیته خپل کسات سره کنه د موت ته مقبول دله په خلکونو د جواب وان الاول جواب داون نظر د جنت علاکان یا الله مطا پتہ وکید صلی کدتو ادا تو اتونک نو هر الله پتہ وکي کوي نو عمر نو نسبت په اعمال د نو نسبت شو د زیادت د غطاعات د بناء على علم الله تعالی بناپو علم د الله د الله په علم کې ا د الله په علم کې دا خبره وا چې دا څلې بصیشه کې دا تاسو کوي د الله په علم کې دا خبره وا چې دی به ا دا کوي دا دا تاسو کوي نو دا نسبته زکه شو هم انه لولا هغه که دا تاسو نه وې نو لامه کنه تلک زیاده ضغطه زیادت په یاهما نه ثانی او د ثانینه د ثانینه جواب ده کی وجوب د عیقاب او د زمان وقاتل د امرت تعنودی دی دی د وجر ری ارتکاب ده نه نه او د کسب ده ده نه په اغه کله طلب دینه رسو مرد پیدا کې په طریقې د جریده عادت ا ایمورانه اندک توجه ما سره امر را لگشو سوکی مرسو نو اللہ خوالی کلیو چو دے بفا دونیوی بجیم بری نو دا امر والی مستحق دا زن دا اقاب از دنیا کی ری دیتا او دا کساس والی مکلف بردی و دا دا مکلف کی دل پا دے بانے دا دا مکلف کی دل دا امر تعبودی دے دا امر فشے دے د مکلفو په دې چې تبدې د الات نه استعمالای چې د اړې په نتیجه کې عام توغوباني شي راځي مارګ نه د هغه استعمال تر دې کونی وری شي کی تو پکړه واغصه او نزي د زتې اونیسا او دستر په پټکړه او ګوته کلا کا کر ازور اعلان نو ددا کارونه والې کول الله خو به لیکلی لیکلي واجب دی په دونی مبه دې امري نو دغه د دې قسم الاتو اسباب د استعمال څخه شی او بنا نو دا د الاتو اسباب او ول استعمالو دې څه عمل ته خو ضرورت نو کنبین خو دې منشیو نو نتیجه منشیو نو د بیا ول استعمالو نو شيګه وعن السنة کی وجود دا اقاب او دا زمان فرقاتل د امر تعبدیری تعبدی دته وی چې تعات تعات کی عبد امر السید دا وجر ارتقاب د زنا د منہینا دا منہی شي ارتقاب او دا وجر سب د زنا پلاغه لرا یخ خلق الله جل تعالی پیدا کئ عقیب ها دا غی نرستو شیشه پیدا کئ موت به طریق جر العادت په طریق جر یدا عادت باندې بطریقی <تاريخي> ده جره عادت فا ان القطل زکا ده فیل د قاتل کسبن ده و این لم يكون خلقا زکا قطل فیل ده قاتل کسبن ده اگر کسی نه نده خلقا نده قتل فیل د قاتل ده کسبن اگر کسی نده کرکو نو دیپا دی خلق بانیونی ولیشو که دیپا دی کسب بانیونی ولیشو دیپا دی کسب و الموت و موت قائم ده پا مئید یا و مخلوق ده اللہ لا دا اللہ لا سنانیش تیسان نا دا عبد پارا پا دی که نتخلیقه نا نا اکتسان نا بند منا دا دی پا ده خبر دا موت وجودی دی پا دلیل دا دی خلق الموت و الحیات اکثر علماء وی چی موت آدمی دی او معنا دا خلق الموت قد دره و اندازه اکسان منا نا دا و دو دلیم یا دا چی ام موت عزایمیں ذکا موت عبارت دي. موت عبارت سے عدم حیاتنا قعما من شانی ہی ایكون حیا نموت ادمیری او حیات وجودی دے یا ورا موت ادمی شو بیا ال سنگوائچے خلاقل موتہ بیا ال سنگوائچے خلاقلا بیا دا خلاقل موتہ معنی بیا خد موت ادمی دے مخلوق امر وجودی تے امر اگر قام بری وجودی نبیادہ موت څنګه مخلوق دی نو دا راجاو کو چې خلق کل موت به معنی قدر الموت او تخییر لکه څنګه چې د امر وجودی د کیدې شي نو دا سي تقدیر د امر عدمی هم کېدې شي تقدیر د وجودی او د ادمي د وړو کېدلی شند تر کې خلق په معنی دا چا پره ده تقدیر سره دا څه خبر او ویل دا واستحق من نفسیک حیعه البای واستنقو ا پرواخ چې تک جوړا ودا خاتینا کایا او پتهدارک الله واحد الخالق دی نه احسن المقدرین احسن المصورین نو کله خلق معنا د تقدیر او تشارم راضی د تسویر سره د به حواله سرهما کلا دا د خلق کلفه د مصامدی واشه مولانا اکه څوک وجودی دی و موطن یو حالات دی او دا حیاتم یو عارض ده دتوانو کومنس کې تقابل تزاد ده هغه موجوده د موجوده چې دواړو وجودین وجودی. شل بیا خو تعلق د قدرت په دواړو کور استواسی او برابر ده بیا خودسا سوال وارد نه مو قائم دی یو عارض ده چې د ميت کور له مخلوق دې الله تعالی شنو راته کې نشته تخلیقانه نکته صاحب ماغنا د دې په خبره ده چې مو تو وجودی د دلیل لګ دې قول حلقل موطول حیات تا اکثر علما علی په خبره دي چې دا امیرے کانا دا خلق الموتا قدرهو تاپا مانا دا قدرهو شردهو شردهو